ان الله جل وعلا رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم وما يفرش لكم من ظلمات وان يرض الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشره من اقتداها vë kulle mëndëtët të nbidaqë, vë kulle bidaqët të talaqë, vë kulle gabarët të që në nërë. Më njemi në Allah të gjithë mëshqishë mëshqirësën, Allah më gjithë në gjithë në zotin e vetëm të vërtejtë, kryuësën e botëra dhe fanëndërojën, vetëm për e timë, dinë dhe farën e rëkojën, Allah më gjithë në gjithë në mutëm të në ruaj për së keqësë, e të të të në rukë është gjith do kako sa upleçari. Zë citatorët dhe lidhën në drejt, nuk mund të uzojnë në të drejtën as kushtjet e përveç Zotit, džekalal. Dëshmëta deklaroi se nuk ka ndaluar në të drejt përveç Allahut, të vetëm basho. Dëshmëta deklaroi se nuk kanë i sallallahu alaihi wasallam. Shterojë Zotit do i dërguari ti, pashë mëshira mirësitë të dukimet të Zotit qofshë mbi të, mi familjeve të tij pastër dëshojtë të të bekuar dhe mi citata që ndejnë nga pas rrugën e tij dhe i me dite në gjuhimit. Allah Muzhele Gjeralu nga drejtojnë të Kuram pritoh, nësuar, në ebën musliman me përtojnë o ishte këni besuar, përkësojnë në Zotit, ashtu si që me majt, e të majtë përkësojnë, dhe sërdejkja mos të gjej, vetëm së të kërësien musliman. Gjithas të, Kuram, të, kurthoh, njërës, Zodin, të cili, një të vetme, dhe një këjoj, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe për kythe të dy zoti krijoi shumë burra dhe gra. Fisorni Allahu drejt atij, me të cilin përbetohemi, provoi jetën e paraqisëme dhe thosë, e dije se zoti është me ju i qyrës. Gjithashtu i malli zot çëm me xelalin ngadrejoni kuranun kur thotë, o ishpi i besuar, fisorni zotë në në të mos tisni vetëm së mirë ndaj, nëse do të ishti mirë dhe drejt zotit do të u falë gjunaht dhe do të mëqsojë që vazhdimisht bëni vepra të mira ku shiptet Allahu dhe Allah, dërguarit e tij Muhammed sallallahu alajhi wasallam pa të shimë që ka pituar nuk të rrinë e mërtetë, nuk të rrinë e sajtote dhe nuk të rrinë e vëtës tjetërë. E në një, fjalla me e mirë dhe me e bukur dhe me e sikur është kalla e Zotit të Kuramën. Nuk ka të shimë së orientimin me i një për barë njërzimin është orientimi që nga të jetët dhe me pepër në ti Muhammed i Ardini, Salatu e Selamën. Nuk ka të shimë që da shtu se punën në të kësia e sajës Allahu që në Gjernari më rutën në të tëti të bërkuar gjumajë nga këjë vend të bërkuar që nërruaj e dhe dhe që besimtarët dhe besimtarët nga zjalli i gjahenit. Në mëndin që besimtarët dhe besimtarët e besimtarët është i mamët përbavët me islamit si alternativë e ardhën e zotët që në Gjernari. Aje të tokë se zotët që në Gjernari në rëmjetë të qajtë e ka siën sistemi të jet E njëriu, e ti në sinë e sigurojë njeriu lukturimin e tij në botën tjetër gjithashtu dhe lukturimin e njeriu në jetën e kësaj bote një fe e cila ka marrë përsipër sfidën çdo botë çdo vend një fe e cila është zgjidhje për çdo situatë dhe vështirësi të cilën mund ta përjetojë besimtari ose besimtaria në çdo moment qoftë ai që jeton apo në çdo kohë çdo momenti kur ai jeton jetën e tij faktikisht Kjo është e përtejda që në ka arru një, një, një, një, një presotin gjithë në gjelarënë. Një bërë muslimani përndodhet në situatët të tila, situatët të tila dhe në kohët të tila, si këto kohët e sopëne, ku isin qëti përgjegishtrohet dhe kratëtari besohet, kohë të cilat flasin njërësit e legjit përgjërat më dhajtë, kohë ku e vërteta trajtojnë si ku tjetë e kohë dhe e kohëta trajtojnë si ku tjetë e vërtetë. Kohë për qëjtë koh, gjërat e shenjta dhe qështrejta për dosën dhe gjërat e papjera shkiterohen dhe ngrinën lartë. Kohë për ndiri konsiderohen prapambeti dhe qëndërimin konsiderohen e drejtë njërëzore dhe lirive dhe drejtëve të njëriju dhe se njëri, njëri, njëri, njëri, prekja sajtë do të të të të të të të të të të të të të të të të të t Përta e shtu e në besimtari, teorekisht, papashti se e ka për një suhërën aty që ne e thamë pak më dhejërët, për ndodhën, për ndodhën, në kodët tjëllat për shkjera, i duhet aty që më të vërten të kuptojit se si feja pozicionohet për rëndumit e situatës dhe tjendjes. Ndoqta, besimtari me ndodhën për vetën e ti qëra më bërru në një shëshërit e tjilë ose në kodët tjilë. Dhe kjo është një prekondena se ne vetë fillojmë punën ashtu si duhet. Ndërkohë që Zoti i Gjeneralu ka garantuar kurallën se, se kjo fe do të ar alcsohet dhe kjo fe do të anërej, do se kjo fe do të triumfojë. Dhe së Zoti i Gjeneralu nuk e ka dhënë triumfin e kësaj fe, dhe ngritjen e avancimit të kësaj fe me ema mirësi. Është ai i cili e ka marrë përsipër një gjë të tillë. Në jemi, jemi tjesht të sëpropuar dhe Zotit Gjërmë Gjëmaru në njëhet në kësaj botë për të dhëllë kontributin tonë. Se që të dhënjë e njëri ju, duku u marë në kartësi haronë se ku është, dhe ferja ka vërkuar për njëri ju të që qori vetën e ti në ratë parë, të revolohi vetën e ti dhe pastaj për njëra duku u rikulluar me të ti ju. Dhe se njëri është një mërëkuar nga zotin të blëja kësa ka mundësi Dhe në momentën që situata delë jashtë të mundësive të ti A e këzotin qësisë është jashtë vetuar Përka kështu e është një përpesetarën të përpesetarën Të ti gjërë më të rëndësishme që duhet bëjë Dhe duhet të rendis gjërë të rëndësishme Pra ka gjërë që në të rëndësishme Dhe ka në shka që quëtë renditja e gjërë të Kërkotë për mësintarit që të të pisit bërë në ditjen me sjojën të të mësishme në mëndry që të tjene pjesë e rëmullimit. Pjesë e rëmullimit. Sepse shëqërinë e njërzore funksionohë së një trubi vetën. Dhe qëtojnë dhëtë shëqërinë njërzore është si një qërkiz. Dhe në mëllimë një qërkizë ka shansë të të mirë adhe shansë të mirë për qërkizat e tjera. Që që sërcitit dhe qëtë të cilë të mendojnë në ratë parë për vetën e ti, për regullimin e vetës ti, dhe për regullimin e komunitetit të besitare për rëti dhe pasaj vimë gjërat të mënda, me shpesh më të malë dhe zonë, gjëtë të gjëratë. Regullimin e vetë vetës dhe regullimin e komunitetit besitare vjetë me tre gjërat të mësishme. Regullimin e vetë vetës dhe i komunitetit duke i këtër njërzit në akiten me besimin e pasër e iskanë, me besimin e emfësynetit, me besimin për njëzohet gjë, në zotët në gjëtanë mu dhe njëzë zotët i vetë një vërtenit cikë me i tona u një. Njëzotët i njëzën në atributet e ti të nartat dhe të nësitët i të mëdhat dhe në emët e ti të pukur dhe të bekuar. Dhe qështë problemi fjithot të këpërmësimi i besimin, dhe i doktrinës. Njeri kërë oqëtarëve ju mba dhe dhe qartohi, të vazhë në përshë në mësimë të ti për që është të dhe mesimit. Dhe të kërë qërëtoj, i thakë në mëndroja të eme njerë, bëjnë i të emë tjetërë. E kërë, i thakë, e janë esërë në mësimë të shohësh, sa e nërësishëm është kërë faktë. Dhe i shë qërën përshënë të që e qërëtoj, dhe i të Tha, ka ndohë të atipësinje dhe një një rasta që t'i kush për njerështë kështë përdurmuar të ahënë nëti uqu njerështë të kamë qështë të përullat qështë të përullat dhe e da e da e do nga Allah është ka të rovë të më dhëkohë Eta se Harola kështë ndohë të ndihë qëka tjetër në tekniko përshitë tjetër përta në shfarë Tha, kështë të terë një pulë për një vapë Kështë dhe po përpër një, një pulë për një valë. Allah azof. Sitarë, në vipën e zonë dhe më daditën e pejgaverit sa osemen duke lën duke lën anas ku në dërstit dhe mendimin në dryshet për të cilin në fenë ton ka apsirë për të pasur mendim në dryshet nuk kapse njështë për qarë nuk kapse njështë për ndahë për qështje të cilat janë qështje për cilat ka apsirë për pas dule në të tre mendime katër mendime apo pesë mendime që që muslimatë duhet dhe unifikohet në vjimën në Zotit dhe në traditën e përgavejët sa në dadhën a legje që sëmën. Se të yti, duhet dhe jatë është përkarstin njërët në sëptoni të svidosh problemet të svidat e kohës, dhe jatë është përkarstin njërët punëve të zemrës dhe pas tajtë punëve të gjithyreve Zemër është gjë më e mërë në të cishë në kruqë në njëri. Nëse zemër e njëri o jo të regulohet, do të të të regulohet në cithë të aji. E nëse zemër e në mështë të reku, shvatë që, që të duhet njëri u përgjët jashtëme dhe në paraksitin e jashtëme, ajo nuk e njërën të ekzoti gjëtë dhe gjëtë dhe gjëtë dhe. Përka që shqyër, kanë pasë të tërën? Mosërë mështërën dhe p Mosu mashtro, në pamën e jashtën, nëse zemrë është e prishur. Al, për një kategori njërëzisht të këtilë, që të mashtro në pamën e jashtën, mjërë për rratë një së zemrë atë të tyve janë të prishurë. Thote i gandemi sa ose për një kategori njërëzisht, jë të dhejtojnë shokën të ti. Ju të të të përbalën e nërkohë që të të të të të të pas, me njërës që më të sh do të duket vetja i pokrit për para falis të tyre. Por në shqimin se si a gjërën, do të duket vetja i pokrit të dystyrësha për bala gjërin të tyre. A e shqë përpushtuar në papit jashtë. Përgaveja e shqëra në që ta njërë, njërës, darin ka feja dhe nga besimin, a shqës e shqët e qëtim za kur quhet në harë. Këta e dati u qëta që meren me muslimanët dhe lejtë jan musliman. Tarasim muslimatë ju ftojmë në sajat të ia ka bërë tani një normala domjet në pazhën e Zotit tonë. Për arsye, e treta është ti të angazhosh me gjërat e hësqta për tijën e Islamit, në ajo që thodh atë. Ka një kur fillon të mësojë Islamin, ndoshta ai ka duhur Islam, ose tremujë Islam dhe të përmbytye për për të mëdhaj Atila, ose trajtome i qështje të atila që dhjetarën i sëmë të rinjë 5 tjetë mukjafën do të përgjigje rinjë 3 tjetë mukjafën do të përgjigje Tëto është një rinjë për e o gjallarën Të më dhejë të botës i sëmët tëto të ule me shqiptare të mundëzësit shqiptare të të të nërë nësëmët tëto të kanë frikë se këtë të blokënë me pyte që të bëjnë që që n Në momentin që upton gjatë feshta, i kam i kam përgatitur shkallën për të ngjitë në gjëra që nuk përgjigjen. Gjërat e feshta, namazi, tumidi, abdesi, gjërat që kanë që të, të, të bëjnë me jetën e njëri. Pastaj studimi dheulumtimi e bën njëri që zhytet në temën, to e do temën gjernë. E jini për parashit, farzë ndaj nafileme ose adhurime me vëlletarët, nëse do t'i eshi sukseshët dhe t'i eshi forët dhe të sfidosht gjdo situatë në cilë më bëllësht, duhet janë shumë përsi farësit ndaj asaj që është nafile e përqysh për tarë, thëmë, atë që farzit, ndaj në së së nërët. Përta, shtuja ka në dhëndë, atër njeri që janë nga shumë për farësit, ndaj nafiles, pra me masët që është vëlletarë ose adhurime që është vëlletarë, Atë njëri që angazhon, adhullimit obligativ, ndaj adhullimit vullënetarë, është i ashtujetuar ke Zotin, dhe Zotin do të reakë shpoblimi në adhullimit vullënetarë. Nësharit njëri si që angazhon me adhullimit vullënetarë, ndaj adhullimit të obliguar, këtë faktikisht është i mashtruar. Se se të ka kuptuar gjendurane vullën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t që të ajgjërojë përhejnë e burin të satër, një për Ramazanët, sikurishtë. Kse? Se përse vindjët e pashqohët është dhe njërë, nësë ajgjërimi është një adurim vëlletarë dhe kërë përplasën një adurim vëlletarë me obligimit, i jetë të përparshti adurimit, i cilë është obligativ. Op Tregohë për një bur, i cilë është të përë dhjetë haqën në kë rëndruga e totë ama nga Roma tjetër i dautor vion masum një domunë. Zëti u rënduqe në bukë, në rëndu. Për shkak të një ço. Pastaj thamos tani kuptova se spastim çën rregull këto 10 hazhë të mia. Të arritë të Hjtje qi kane të medhullet në në lejë. Që të të të? Kuptova se këto dhjetë haqë kishë të pas të problem shumë të madhë brëndë. Që është? Dëshira për... Tho mi dhe jështë bravo, Fitharmi ka po haqë u kohë, dhe dhjetë haqë, më shë Allah. Aty të të kuptova, në nëmën që që dhe mara kurë po... Bësë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të anuimit obligativ individual ndaj anuimit të mjaftuashë jenë nisa anuimit në sërra që pot të pojtë të kusht jetër se kepe të dhërët të dhërët dhe jenë nisa anuimit të tijacien, të jacërë shton individu të kapë të dhërët i përët Muslimani në shqyruar dhe i eqru i je për paksim anuimit obligativ individual ndaj ati anuimit që është këllë qëshë përshë e këllë din një burtë e ka javrë një samalajshën Tho dobega me Rizotit, e kam shkuar e emrin për të qëtë pjesë e final në shtria. Kështë edhon pesë se do tjetë ushtarë në në në shtri. Më mirë pa ku u largohë e në shpia, i lashtë të imbri të mikë beqarë. Tho pejëmëri sa se, ërë që e legë hima, pëthevë të latarë të dy. Ua më hikë huma, huma, dhe bëjqë si që të qeshën dhe të pëzojnë, a shkësë që i bërat që të qajë. Dhe i nërësitim tjetër, fe rihim atë dhe gjatë. Shkot e krujnë dhe i tuvi, bëjnë gjatë, luftën e shenjë. Besin të tarën i zhuar dhe i menështër i cili do të përpallët me sukses, me sfitat e jetës, i jetë për parështim, i gjërat të cilat janë të ndaluara ndaj gjërat të mërëdëruara. Si, përgamerin zotit së rasën në një hatim të tonë, Nëse ju ndaloj për diçka, ndaloni më pej sa e, e rëndësishme. Dhe nëse urdhëron për diçka, bëni sa të keni mundësi. Bëni sa të keni mundësi. Të bëjë për kurave të tokës, punëmia e bën të dhije, të mira do të qiejë. Ndërsa nga haram me duq largohen, vetëm se njerëzit të sinqerë. Punëmia e bën të dhije, të mira do të qiejë, nuk dallohet. Ndërsa nga haram nuk largohen vetën se ata që janë të seqerë. Kavastur një mamë shë pjane të dhe uri, ushqiru me halan dhe falin fund džanis se Zotit t'a pranohë dhe mëshqeta haran e t'fale shqiru në džanis se Zotit nuk t'a pranohë. Kavastur kame i këtë dinarë që të ruhën nga fitimi i një dirhemi haran është mëtër në, në që shkëtëm e dashë për mu se sa pjane njësqimt mi dirhët sa dhe kapër njërën Zotit Gjendle, Gjeralu. Nësabat më të Gjeralu një, më nërëve të kitë bukë dhe atributët dhe të kitë karda që nga pojë pratu në musmanë në cive të japën për parësi gjëra për të nësishme në mënyrë që të kenë forës në përqipë të përpallur me sëprovat dhe sfitat e jetës dhe përqerin qalë në utara një faktori mirë nëshimit në qëqërin kuanta يقول قولي هذا وأستغفر الله علي ولكم ورسالي المؤمنين من كل ذنب فاستغفرونه إنه هو الوافور الرحيم كر قولي الله جد و جداله الفالية تطمومنتا سيحل الممندة من خلال اشتركوا بسطار من خلال فالية الله زفر قتيل durizat li vofta salatu wassalam ala anbiya'i wa rasulihi al-gadis safa wa ala alihi wa sahbihi wa man walalna ba'd qala lahu allahu yujazani mjesit bekim te qofshim te dashurve te tij ne dërgojë te Muhamedit sallallahu alaihi wasallam themi cita ata se djesh dhe pasojte rrugën te tij deri te fundit. Dhe kjo njeriu fillon me veten te tij. Dhe se përsa e është e senca, e rrgullim, bazë, femejën, i në të nësukë u Laha e nësukë, nëse ju e në mënë, pra njër, të i modi, pra e një pjesë e njërë, e sfatimit të fejës në jetën të duaj, Allah do të duja këndim dhe do të duja sukses. Nërkoj që përbaldhja, mes njërës dhe të keqës, nuk do të njërë dhe tas njërë, do tjetë dhe e një të gjithimit. Për të arshtu, Allah unë që në gjellarë në Muëllet i Jarusel e Rasullohu Bilmudahu t'i një hap Lëjodhira hua në të di një kundri i walonkeli hën Kafi u më e një të walonkeli hën Moshikru Allah mështë ta i cilje të rëgohi Muhammed nësa o sënë Me fën e vërterë Të pasur Që vjen nga Zotë i gjithësiz Për të apërë atë Për të apërë atë nga mënyuëse Për të shfaqru Edhe pëse Politeria qaprija ku dhe për qeni i jetë review që dhe dohto se nga nimi ose triumpfi i theje së nuk dohto të iriminim dhe shduke e të tierar, mirë po këtë dohtë dalohet islami me principet e veta dhe parimet e ti dhe dohtjer në formъk triumpfumës mirë po që tjed i 55 dhuet ket që dindirim të cilë dhe embarken mesajit parimet dhe principet basë të kse e feje dhe ihte një feje në mëndyrë që njërëzit kuptojnë se islami i mërtet i cilës batohet në një mështëlimat i mërtet është një zirën e mjërë për sëritat në të probleme që kanë sot shqoqërit njërëzorën. Besetar i mërtet i e përpashqin një vepre në cila ka efekte të këtë jetë më shumë se sa një vepre në cila ka në përpër i vendën në të purë, me, me, me purë, purëve, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Dhe një pun tjetër ka për vetëm ty, atë e hem për arsye atij punë secaj e efektet e për për shumë, të tjerë. Për shembull, të jeta mundësia të flasësh disa njerëz për Islam, ose këtë kohë ta kanësh nëpër mend Zotin. I jem për arsye punës secila ka efektë dhe pasoja të të tjerë ndaj arsye që është thjesht individuale. Mirë e qirë të rëzish lash se muslimani duhet të merret me dijen e cila ka fryte Më shumë Ose për para, dhije se cilat nuk ka frytën Dhije, dhije, dhe shkepësat të zanën Ka svejkojnë nuk ka të një këtë Dhije se cilat kanë frytën Pra që në bukimin, mos të tijem pësot të qka të nëzbatash një Dhe dhije se cilat nuk kanë frytën Hargjohet e nërgji dhe ko Mipotakti kështë rajgjës si të në profitalasjë Për shëllu Ti mësobë Mësobë Se Prej formële ka ajgjer Pekalemi sa ose të thonë, se më këgjerojnë të retit në 7 muaj e me shpërpimi si për a e ka e gjurë e 7 muaj. Dhe për që e që këto të retit të jenë të retit e bardha, datë atër opishtë, e ishka, të atër në dhjetë 4.15. Kërës dhjetë të bishnë, në sove të shka dhe mundavesht dhjetë dhe 20.10. Dhjetë të bishnë, vëllurimet të të ratë të, të diskutimi se qëfar në ishtë ajo pejma që rëmë reardemi me havarë në gjendë un nje sa përfitoj ja morëm verse ishte moma e morëm verse ishte rusha apo ta apo pastaj çfarë do bie s'ell si këo vjetër sa ishte numri aty është ndëjtur të shpërdorë me keq diskutimi i mall ha ti më të tjerë të proper un çfarë përfitoj dot këtu asgjë në sallave do të ne zgjalarm çetë për atë që beshtar recilin i ka të parasysh kto re blauze kto karine për tjene, të thënë sa do të bishim për të përfituar sa më shumë Nga njera dhe kapitanit që Zotë ju ka dojnë të pojë që është njera i një njir, E e e ndëmë Zotë i qërbërë në gjedanë mund Me e vatë e vritë pukrët, dhe putët e të t'itë latat që që inash, që ciltë e pejnash Kudo që t'i jetë, t'i jetë ne shendullin mirë dhe një efektivin mirë dhe një imajin mirë i besimin, të pas të një islam Me të cilin e rretë në mabed i sasërën pa ju kërretë në të në vete Iruhe, Illa, Wahyur, Juha Muhammedin, Salataj Sret, o Zotin Kuran, Mosul Nënënënjën, nuk fletë nga vete e ti, po shtë dëgjërë që e thonë nga uriën tim nga Zotin dhe këlluënë si i ti. Nërmën të ishtë të vëdhën në të bëndët e futët për cëdyr duat të ajtenjë në të sa tema interesante, pa përse se ndërënjërë, a këtë të më të të të të të të të të të të të t Po mehtohet me, me ka që që anë dhërë. Normalisht, dhurata me popshme dhe me paturpshme që pojdojë të t'i kombri me rastin e një që në bjëtërrit pavarësis është t'a e që të të nëndodhi me datën 7.00 mënë. E thëmë të dhe se shqiptarët janë njohër për pura Me vlerëra Për burat ndeshë Për burat trimër Për njërës cilë t'i kanë dhën Ië vetë mësej shociridje Ië vetë më Balkanët Ië vetë më Evropës Për i kanë dhënë më bobës E të nëci e t'i majhji E këti kombi Me ato që t'i kushtë do të bëjë Dhe t'i imbolojë mjë e zëndatë Në 7. mai Nuk ka të që që kërë është turbi malë është turbi malë Se dëritje këta njërës thonë naman, në nëman në apranorin në shëqëri, kështu se si qeni. Në dërshëta sot, po ushtojnë në dungë, terror, dhe presionë, në bëj njërësit normalë. Ta nëmë sikura e gradit që ka këtë sa kësutët në jetohë. Ta nëmë se si e shërën në qëta njëmë gjithë të në pasajtë nërë gradit. ose kjo dojë sjenë, është një sjenë që nuk është njërëzore. E thëmë që nuk është njërëzore, se Zodin për e krijojë njërju dhe pare krijojë buhur mashkut, dhe bashkut dhe të krijojë bashkëshorët e në ti. Nuk është njërëzore dhe i në tiki 1907. 1908, kërë problem në Amerikë, konsiderojë si smutje mendore. nga, nga natyra njërëzore se asë kusht të kaqim, asë kusht mund të tomë që të e mërtohë të më të të. Theme se është datje nga natyra njërëzore sepse vijen deshve kramit në Zotit, kramit në Zotit është që të jetë dhe jenë një një të gjukimin, me si përfaqët të tomës. Ndërkoj që këtë datje këture njësë është që të shkatrohet jetëa. Theme se është jo njërëzore dhe jo nërmane, sepse në dash për çdo rinj që ka familja. Dhe me gjenalogjinë njerëzore dhe studimin e gjenalogjisë njerëzore. Shtrezik, rrezik po shoqërit një gjetje. Mendon, mendon sikur fëmija ta projeton atij për shemb, fëmijtë tanë. Çfarë do të thonë fëmija? Ju do të nisë turp i madh. Dhe, dhe në të njështë e faqetësi që të nëndihet dhe në nëndihet dhe në nëndihet situatë që gjumë shpesoj se tek shqiptarit ka akon pëpura që të din të ton stop kësa i dhune psikologike që i dohet pjesës tijet të qoqëris shqiptarit të i terori psikologikë që të të të të të vuaj njerësit e ndërshë, njerësit që e konsidrojë familjën së të qka të shetë, njerësit që e konsidrojën familjën së që më të strejtë, si të njerëju më të formohet një jetë, mbasaturimit Zotët, Gjithve Gjithani. Adalo Gjithve Gjithani, jo në pëtë, për këtë është mundje, ka të shkuar në pobët të dhe të tërë dhe ka përbjusur, dhe sotë quëtë dhe dhe dhe Për ta shlye Allahu xhella në çit pejgamber na ka ndaluar një çetë. Për ta shlye Allahu xhella në çit kibati Allahu ka ndaluar një çetë. Sepse nuk mund se që që të jetë normale, jo normale. Nëse Zoti transformo me një fundje erë të nuk ke se ta imponosh pjesë së tjetër shoqërisë, e cila do jetë, e cila do të, të familje, dhe e cila do të jetojë ndersh dhe Normalisht un e ndjej dhe besoj se situata nuk janë degraduar deri në deri nat çka degradimi që njerëzit fillojnë të tirohen si në dërzën, të rryshën, pa të përdorur të gjitha mjetet ligjore që një gjerëti ndalohen sepse çdo gjë nuk ka ndërmirë një gjerëti vetëm se njerëzorë mund të jetë. Me sapo që xhëndë xëdalo që të, të ruajë njerëzit familjet tona nga një sëmundje dhe probleme të tjera. Anë. Me shpres në sotë të gjemë dhe gjegatëm, si që shërkëm dhe najmimi të gjami i gjamiës, me datën 10 e shorë do të ketës një apika kubra. Apika kubra do të thotë kurbani imanë. Kurbani imanë me vëthimin për cikat apesimtare ose pesimtare, që nuk kam për apikat e thmive të tyre, apikat do të thotë kurbani që të dhe një përvajzën dhe dy për djelë Ne do të janë mundësi që pëtë atë në vjetë që shorën këtë një akika të madhe po të qita ta vësintarë në vë vësintarë që mund të kanë mërë kurbanët e këmiret e tyre mund të sielin kurbanët, ose mund të sielin mrekët e monetarët dhe të organizim një akika të madhe në bregën e denit ashtu se që bërë vitin e kanurë Plus nësaj, përveç akikës të do të këtë edhe kosti dasën Pra nështë të një kusë është marktuar dhe s'ka p nuk e ka përra të urbane që është mirë dë stëndën të pega merë që të të të të urbane si minimubi kërë kuslimani markohet mund të asjëllë pra këtë urbane asë nëpërës jënë vlehte dhe të të të urbane në mënyrë shëtjet ka një atika e madhe dhe një vedhime ka një posti e madhe ku më shpes në Zotër Gjendalën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të vjetë që e shorë, vjetë i qashtu, <coughs> e shpesh në të maho, gjithë gjitharë. Dhe një që tjetër e rëmëtisht që ka të bëjmë në mbyllin e shkollës. Në të atit, jo e njërë, është shumë e përhathur, dhe është bërë si obligative në momentin që studentët mbyllin vitin e tujë e shkollarë, ka më përqyllin, maturantës. Unë përpas të bëjtë tjere maturantëve që tjene të kujdesur dhe të rruaj, unë e bëjtë tjere prindërme të maturantëve, për sotë që nuk ka sot tjetër kërështën. Mbi tjeta, përgjësia bje bëjtë babajnë dhe bëjtë në natif një qëtë tja nëse bajsë që lejole të shkojnë në partë të tjene. Pra taj, ata që në ratë parkur dhe të i friksohën në sotër, janë të prindin. Automatikisht, nuk mund të lejoj një ba, vajzën e ti që të shkojnë në breme t'i ba. Bejga mërë i sotë dhe sotë dhe juthi, nuk ka përta ndjerë e në që nekët, të tharë bejga mërë i sotër, së do të të dhe juthë, të thaj i që e shqeti moralitetin, se po futët familjen e ti dhe në vendarokë. Pra taj të prindin ndërruar, baba i nd Frikësojnë Zotit për t'jadë dhe përbazën të një. Knajësia nuk është këneësia e kësa e bodë. Gëzimi nuk është a i gëzimi a sa i nahën. Knajësia është këneësia e Zotit. Gëzimi është këpësojmë Zotit gjithë dhe gjitharën. Dhe se gjitharë t'fila e dojmë Zotit dhe nuk e një kënajësën Zotit. Së të dy t'i dhejtojmë maturatve dhe maturatve besimtarë dhe besimtarë. Ta t'i mirë. Se asë pushë nuk ka granë cibë për jetën ti dhe ta tin mirë se janë nukë shkejur janë nukë shkejur aty për Zotin nuk të rrëmë Pra ta të të, të friksonën Zotin dhe të rrëjqet edhe mëse shokët të frasët edhe mëse shëqyritat të të tonë nuk ka problemet Ne e në të në të në të nëjësia e Zotin ku shëponë një vejkë për të të të të nashat nalë dhe njështë, njështë t t na i nëtë njerësit edhe njerësit do të t dhe ku shemë këndë t'i qka për t'jendronë idru, zotë për të nashkë njerëzët edhe njerëzët të t'jendronë t'jendronë të t'jendronë për ta është t'i një, një maturantë i mirë shqemë kënajësin e zotët të ratë të parë dhe është një moment kër maturantë i dhe maturantët duhet t'a në nëndrojë zotët që i dha mundësimin për t'avarohër të shkollë dhe t'i vërë i kishtin kohë pë Këtë në ndërojë këtë në gëtuar në këtë në mërgjëna Nësë Allah në qëtë në gjelalu që të eruaj hnita, bita dhe bia tona, nga dhe primët të tila të ndëruar Në mjëllu të khutbë, në gëtu salavatë dhe selame, bi të dashër në zotë të të të ndëruaj në të të të të ndëruaj, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Allahu fi'l mu'minina wal mu'minat, ila'i minhum wa lam wa. Allahu ya'iz al-islamu al-muslimin wa khidhamu shukra wa shahidin. Allahu alejk bi'alda'atik, alda'ati, wa Allahu qad istara istara atashan japeture dhe atash pandurari. Vlezë ndërmuar, duat duat që të bëhet ndërmua për një lutje që do të bëhet për një motor të tot, e cila është antarja e saj e saj xhanit, staf të jemati. Në që ka në të këtu në praksëm të të të në mënë, Allah, në gjokë në që që në që në të të në tonë, në janë në që në brinja, në salpallë, në gjokë në që që që tjetë, kjo së të të të e përtër, pasë të rinë në mëkatër dhe gjinnatët, në fërësë.